Bayangeul de Ade Hertz, adaptare radiofonică de Emanuel Engel. Tot plouă, domnule Floreș. Tot? Dacă n-ar mai ploua, n-aș mai sta aici, domnule Zăvoianu, în vila asta Chit că cea mai frumoasă poziție, m-aș cățăra pe munți Te-am întrebat dacă plouă, domnule Floareș, și ai de gând să faci, te privești Mă mai suc mult, domnule Iorgu Zăvoianu A, Cât o mai ploua, că m-am săturat Să stai la stațiune două săptămâni și să plouă zi de zi Îmi vine să urlo. Ce pe urmă? Pe urmă să mă lași în pace dar nu te duci? Treaba mea dacă mă duc sau nu Cine ți-a spus că o să mă duc? Dumneata Mi-ai spus după ce o sta ploaia, plec Da Dar la munte plouă mereu, așa că Dacă pleci când nu mai plouă Se poate să te prindă ploaia pe drum și trebuie să te întorci Și tocmai când te întorci, nu mai plouă Atunci pleci iar Și îndată ce ai plecat, pac, ploaia Nu mai pleci Dar dacă pleci și te apucă pe drum Ce? Ploaia Ce cearea face? Ploa! Ai plecat crezând că nu mai plouă Ia slăbește-mă, domnule, și nu mă mai plictisi. Floareș! Eh? Câte ilustrate ai scris astăzi? Ce te privește? Ieri le-am numărat, 24 Ce mai fi scris și când nu eram eu, nu știu Numai cui trimite și scris și celor din hotel Poți să fii sigur că n-ai să primești Mă spune vorbă mare Mai bine mi-o scriu mie Ah! Nu mai plouă, la revedere Ia umbrela, nu se știe, domnule Floareș Vreți de dumneata, domnule Zăvoianu e, facem o partidă, domnule Zăvoianu Păi, acum citesc Da, mai târziu, jucăm? Cred că nu o Zău, toată lumea petrece afară de mine Asta. Cine e? Proaia Norocul lui Flores, tot era fără umbrela Uh -huh. nai ai chef, domnule Zăvoianu Văd că ai luat ziară Scrie ceva interesant Morți, mulți eh. Da, de câte ori citesc, mă gândesc Cum o să fie anunțul meu Grigore Zăvoianu Frate, Elena, sora Aaa, domnul Marosin eh? Da, de unde ai plecat așa gătite? Până la poștă să pun scrisoarea Ia asta Ia să o ved Uite-o Adresa? Aia nu se poate Tot o iau, mai ai făcut curios Nu, nu, nu, nu, nu Nu m-am nu brins Prinde, prinde Ba, da, da scaunele jos Nu, nu te las Hai, dar ce-i asta, domnule Ior E frumos să fugărești-o, domnișoară. Păi, ce să fac, tot e plictisală aici nu avem nicio distracție Fug și eu după sora lui Ramses Uite A stat ploaia Hai, lasă-mă Așa, uite, te-am Nu, Nu, nu, nu, te rog te rog, nu, citi Domneșoare, Eliza dă mi dacă știam că e scrisă unei fete Curiozitatea dumitale. e... Sigur Vă dați aere că scris scrisori secrete și că încolo Am eu altele pe care nu le arăt Pun mâna în focă ai Ne place să părem mai grozav decât suntem De aia și vorbește lumea tot felul de lucruri Pe să văderea unora și altora Fără să fie ceva Unde mergi, bre? Nu vezi că ploaie? Nu mi-e frică mie Da ce, ploaie? Ia să vedești și vine Acolo s-a acoperit ca cu o Și o zăpușeală pe șinstea mea că vine să tune Așa e la munte, se schimbă vremea mereu Dar munte e aia Am fost pândivali, o lume de tesu la Maroc. Lasă moldovene, că mai pui și de la tine Paroldovene? Mărumea ta tare, dacă voie să stupesc Stupepe pe pe în șeafă Ia uite și la bietul floare și ce l <sus> Dar de unde viești? Am murat, frate. Lăsași umbrela numai ca să nu faci cum spun eu. Te rog să-mi răspunzi numai când îți vorbesc, altminte. Ce îmbrie de văd cu Mersi, domnule Floareș, pentru ilustrată Altul! Să știi că se apropie rândul meu Te poftesc să nu tragi nădejde Hai, hai, hai, du-te la bucătărie și culcă-te pe mașină ca să te usci. Nu fă una, ca asta că te frigi Și nu mai poți să faci curte văduvei vesele Hai mai bine cole! <laughs> să facem o partidă de șah Oh că m-ați amețit cu văduvaia. Ea Ia mai lăsați-o în pace o așa, de când a venit aici au nebunit cu toții Cristache... Cristache! Na Poftim că și bărbatul meu Tot după ea trebuie să fie lasă de el să n-ai grijă La vârsta lui i-au luat-o alții înainte a, Ea e schimbată de iute încât le vine rândul curând, curând La fiecare Strașnice, da, strașnice da. sunteți când e vorba de altele e, Oricum s-ar zice Nimeni nu mai e cadâns O judecați mai rău decât merită săraca da. Uite ce drăguță e E ce e vinovată ea că se țin scai toți după ea? Tot cu aparatul fotografic, doamne Mira Deianu Da, păcat că nu e lumină să fac un instantaneu Uite, <laughs> nebuna Spune și dumneata. Hm. Și tu bărbații după ea Cristache, da. Cristache, da. Cristache ah. Aici, are. ce faci? Păi cum ce fac? că ți după nebuna Da, de unde, dragă, eram și eu pe aici Dar să știi că în ei parcă-ntinerești Stai jos și citește jurnalul Ofte, unii îndineresc, alții îmbătrinesc. E dracu-goală femeia asta e, Ce tot vorbești cu dânsa? Păi, redem De cine? De... Parcă întotdeauna trebuie să de cineva Nu e așa, spune și dumneavoastră. Nu mă interesează Uite colea, ziarul da, Stai și citește da. Da. Ce faci, da. domnule Dornea? Te caută doamna Mira Deianu nu te duci? Da, da, da, îndată, îndată e să da. nu te miști Spune-mi a ta, domnișoară Marosin Că e ora în soțul meu citește ziar Da, e, cum îi zice, citesc După amiaza citește întotdeauna ziarile, întotdeauna Tot, da. Și înainte de masă? Baia, plimbarea și vine acasă Da, da, cum îi zice, vă acasă Bine, am să-i spun așa ah, <laughs> Era vorba să facem o piatră, numai decât după masă să găsim și noi, doi parteneri Nu mai găsești un bărbat pe aici? Da Bărbatul mi zice întotdeauna Să știi că s-au dus cu nebuna Cum de Dăianu, adică mm -hmm. Așa e, din sumul calit Dar chiar așa e, dragă nu mai vezi picior de bărbat pe Da, aici. de când a venit nebuna aici Nu mai ai cu cine să faci o piatră Tiner bătrân după ea Parcă n-au mai văzut femei Se țin toată ziulica după ea ah, S-o fi văzut alarte e. E, N-ai văzut nimic -i? Ia, stai jos și stai ah, ha, ha. Dacă nu facem o piatră, nu stau da. Cristaghe da, da, da, da, da. Unde vrei tu să pleci? Da, Ia stai da, jos, da, așa da, da, Și amestecă da, pietrele da, da, da, da. Ia hey, yes. hey. să alarte la spectacol Ei, hey, dumneata, n-ai fost nu. Toate eram cu pălărie Iannu, cu capul E extravagantă Se zice că are ceva stare I-a lăsat-o bărbasul uh -huh. O să dea de unul să-i pe tot Și milă de... dacă da, cu cât a fost încurcată, crezi că n-a costat o ha. Din potrivă, eu am auzit că alții dau ei Noi venim să ne căutăm de sănătate cu bărbații noștri și de aici de nebune de-astea că-ți vine să și pleci Ah, iată și pe amicul nostru Victor Marosin Tocmai vorbeam de doamna Mira Dăiană <laughs> Dumneata că o cunoști spune, n-am dreptate? Dom'le, mie îmi plac femeile cu reputație bună Care să mă iubească, pe care să le iubești Și nu așa să știi că poate mâine ți închid ușa în nas A -a. Hai ce? Mi se pare că ți-a cam închis ușa în nas și dai o vorbești de rău A -a. Eu, Să știi că îmi pare rău nu mă cunoști Mi-au plăcut totdeauna femeile cum se cade Asta? Păi știi ta cine e asta? Ia, ia, ia, spune Nu, nu, nu, nu, nu, nu mai spun că iar îmi niște vorbe că bărfesc. No, nu, să știi că noi nu spunem la nimeni e, Bine, nu, sigur, dar nu vreau să mai aerul că... Nu, lasă, dacă ești priceput, observi imediat Tocmai, ia, spune, nu nu, nu, nu, nu, lasă, lăsați altă dată spune că ne supărăm e, Ce să nu spun? Eu, eu nu știu dacă e adevărat Trebuie, deci, trebuie să fie, să fie. Spune Of. Acum câțiva ani După ce s-a maritat, nu, nu, nu, mai bine nu mai spun Nu, nu, nu spun ca, Nu, nu că ne -au de lumea hai, hai, spune, și ce dacă aude Să știe toată lumea cine de e De ce să vă mai spun? Acum, parcă nu știți Nu, Umble ca banii cei răi De la unul la altul Hai, oh. de mine, ce păcătoșenie Bărbatul meu, când se întâmplă Să iasă fără mine, nu știu cum Dar parcă, parcă nu-mi sunt boi acasă Dar bărbasul A, a murit o lună de la luntă, șt, gata, s-a Eh, săracul, dar ce crezi dumneata? De inimă rea? L-o fi omorât ea ca să rămână singură stăpână pe avere da, bărbat s-o murit din pricina ei Bietul. Poate a aflat că ea Da, știa tot Cum se întâlnea cu unul și le întreba de sănătate El numai decât Ce să fac? Iar s-a încurcat nevastă oh, oh, oh, oh. E, Ia mai lăsat femeia în pace, o tot tocați toată ziua e, Da, știi, ia și tăcea Uite și domnișoara Eremia de scandalizată De deloc, deloc Nu, De te Când vezi o femeie ca asta? De ce o judecați atât de rău? O femeie tânără, trecere, de ce vreți, tinerețe? Lasă, o Eremia, de am fost și noi și suntem încă bine de... Mm. Nu cum e ea la 25 de ani De să că nu contează Dar ce face ea, nu știu cum să spun E din calea E -a. ca un copil, Nu are cine să-i spui. Un azi. copil? Astea nu mai sunt copilări. Da, și chiar așa să fie, ce ne pasă nouă. Bă, ne pasă, ne pasă, uite Venim cu bărbații Da, da, unde te duci, mai, domnișoara remiade? Mă duc să citesc oh, Se vede că nu-ți place sindrofia noastră nu, Vai de mine, nu, nu, da Mă duc jos pe o bancă Mm -hmm. Jos pe bancă Și banca audă de ploaie <laughs> Sato Că nu știu ce are de nu-i place să vorbim de aia Păi, na. sunt de soi amândouă <laughs> Asta e și bătrână și domnișoară <laughs> Tron, cum mai fi și domnișoară <laughs> Chiar să fie Ne Nesuferite sunt fetele astea bătrâne <laughs> Da, și eu zic tot așa Miroase tămânii oh. A vechitură. Auzi, cum sunt cărțile alea vechi cu paginile îngălbenite <laughs> Cărți vechi, dar cu pagine netăiate <laughs> Astea de alea care scriu scrisori toată ziua Și noaptea copiază poezii de la Martin De le trimite la nepoate Ia, lăsa o încolo Ia spune, domnule Marosini, că ne-am trăuptat din aur Ziceai că după ce am murit bietul soț A, Da, da, da, da. Dar după ce a dat ortul ăla, s-a dus în străinătate oh, și... Oh, și acolo ce-a mai făcut? Nu, uh, nu, nu, nu vă spun ce Păi ce asta e femeie să o iubești? Eh. Dume, în străinătate a stat cu unul cu bani și l-a tocat Dar de unde știe dumneata ce-a făcut acolo? Păi s-a întâlnit tipul cu un român și a spus uite așa și așa, așa așa A, a așa, așa. mă înțeles Pe urmă? spune, că văd că ai o memorie Măcar să-i ție minte și ea ca dumneata Da, aici nu o vedeți ce face Toată vremea cu instantaneul Și are o cameră obscură Unde se zice că face fotografiile da. Îi strânge pe toți și îi trage la sorți Cine să meargă cu dânsa în cameră Chipurile să o ajute că Extra. se murdărește pe mâini <laughs> Iar căzuse sorțu pe Cristache al meu Da, unde e? Și, unde L-ai lăsat? L-ai lăsat? Cristache. iar apreca. Cristache! Cristache! De unde o fie? Cristache! <gri> asta și asta Toată vremea Cristache, Cristache da. <gri> Crezi că l-o fi găsit pe Cristache? Ce să-l găsească? Ăla e în camera obscură da? <gri> Păi ce? Păi <gri> dacă i-a căzut sorțul ieri <gri> ha? Și cine s-a dus în locul lui? S-a dus Florine. Florini? Florini. la anal și vacheș Mi se pare că și l umblă după ea Toți umblă Uite și eu cât sunt de bătrân, dacă nu mai îmi umblă picioarele, îmi umblă ochii. Și tot e ceva. E, și acum, despre cine să mai vorbim? Cum adică despre cine? Despre, despre ea. Despre doamna Lazu, de exemplu. Aș. Sunt femei a căror viață nu te interesează Fii la vorba mea, viața doamnei de ea nu te interesează sigur că da, e picantă Cred că e mai puțin picantă de cum o crezi dumneata și eu și toată lumea O vorbești de rău pentru că se vede că nu te-a luat în serios Că nici nu i-am dat să mă ia Totuși la altăieri, când se trecea la sorți Cine va fi fericitul care să o însoțească în camera obscură te rugai să ieși dumneata E, na, e, na. e așa ca să fac plăcere E sigură că i -a fi făcut? Nu mi s-a întâmplat încă contrariul uh -huh. uh -huh. Ieri dimineață Pe cineva la capul podului Ne lăsându-o să treacă ce, Pe mine? Te înșel Cum o să mă înșel dacă am plecat pe urmă împreună Adică tocmai dumneata să te miri Îi uh. fac curte, e bine? ascultă mă e. pe mine Când vorbești o femeie de rău Înseamnă că femeia aceea nu te-a vrut. Da? Da. Dacă nu o vrei, cum o vorbești? Nici de rău, nici de bine. ți indiferent. Mm. e indiferent. Ciudat. că de ca asta ploia. Așa ne primă prin grădină. Semeni cu babelele care nu pot înghiți pentru că nu mai pot fi ca dânsa. Mm. Dumneavoastră urăști pentru că nu poți fi cu dânsa. Ia. -ți. Hai, merge Nu stau! Râsul ăsta care seamănă cu cântecul privighetorii, noaptea în codru singuratic, cu apa care curge cristalină dintr-un izvor ascuns printre brazi, mie de sănătate, pentru că n-am nicio nădejde. Pe dumneata te face să suferi pentru că ai pierdut nădejdea. Și eu care mă pregăteam să găsesc aici pe bunele mele prietene Da, într-adevăr, aici, cum îi zice... E, domnule Dornea, te caută doamna dumnei Striga da, strigă da. <laughs> Cristache, Cristache Du-te, du-te, că te pune la rest din mm, seară Nu, nu, uite, nu nume, merg. Nu ce... <laughs> frate, tot de fusta, ei, tot de fusta, ei Și, și nu înțeleg ce socoteală e asta unul cade de trei ori la rând, și eu n-am fost încă în camera obscură. Ah, bună ziua, domnule Mircea Florini. Îmi face plăcere să te văd. Nu mai puțin, doamnă mia de Da, și acum vom trage la sorți. E, domnilor, vă rog, biletele în urnă. Da. Domnule Iorgu Voianu, dumneata, nu am bietul, bilet? Am bilet, dar n-am noroc. A, Domnul, Mircea <laughs> Domnul Mircea Florini? Norocul meu a fost ieri. De două ori nu vine la mine. Dumnezeu, floare, ce faci din acolo? Controlezi biletele? Nu, nu, stai, stai, stai. Al meu nu e Nu, nu, nu, nu se poate, căutați bine Uite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7, 7, trebuia să fie 8 De unde știi că lipsiști al dumitale. tale? Știu eu că mi-l scot băieții că nu mă uit Și pe al meu îl scot, de-aia nu iese niciodată Mi-a venit o idee Trebuie să fie bună ca toate care îți vin spontan Le desfacem să vedem al cui lipsește. E, strașnică idee Trebuie să renunți, dar al meu e ora trenului Pleci? Sunt nevoit? Concediul este termină la 20 Abia e 14 Să-ți spun eu ce e Nu mai are bani o, Trebuia să-ți păstrezi eu banii și să dam zilnic de țigări și de masă Cu condiția să fi venit în fiecare dimineață la dumneata în cameră Iar cu măsura, ești obraz Nu protestez Floareș n-a cu măsura, pentru simplul motiv că n-a avut-o niciodată Bravo! <laughs> Dau o serbare în folosul dumii ca să mai pot sta pune la 20 Bine, da? bine, bine, stau cu o singură condiție Dacă vrei să ne cânți da? cântecul pe care mi l-ai ah. găduit de atâta no. vreme Așa no. e Nu. No. No. Bine, bine, am să vă fac plăcerea pentru că e în scop de binefacere Bravo! Da? Bravo! <laughs> люче передам у раму на Banii. I-a tocat la cărți. E, să spun drept, femeia și leafa nu stau multă vreme cu mine. Una o încă pe cealaltă. Cristache! Cristache! Olu, oh, mă striga, Mă caută peste tot! Eu am șters-o! Cristache! Unde e? Cristache! Cristache nicăieri! Ca da, eu de, de, de, de, de Ce mai faci Ior Iorgu Zăvoian uh, Parcă am mai da mâna, nu? Da, de mai multe ori, da, Mira Da, n-am băgat de seama Am și numărat că te plictisești, Am găsit da? o ocupație Am în cameră o oglindă cu pete Când mă uit în trânsa mi se pare că sunt ciupit de bărsat <laughs> da, Și camera mea nu era bună Noroc că domnul Florin a schimbat cu mine Și nu mă plâng păi, da cum o să te plângi când dormi în patul dumneavoastră? <gri> în <gri> <gri> <gri> <gri> patul în care am dormit doar o noapte? Ce ara face? Mirosul părului dumitale trebuie să fi rămas pe pernă. eu că sunt grabită. Unde-i urna? <gri> urna? Urna. Urna. urna, urna e gata. Gata. Bravo! E gata. Pe colăvia cine ne da. trage. Cine, cine să tragă domnul Flores? Da, care-l nu iute, iute, iute. Nu, nu, nu, uitat, nu, uitat. nu da, da. Dacă am rămas, cel puțin. Da, asta, a, a, asta. Da, da, da. Iorcul nu, faceți muzică znevricos. nu, îți nu, îți să nu, cu mine. Să văd. Să văd! Ai dat banii pe el lui strata Să uite, uite, uite, uite, uite cincizeci N-are! Stai, stai, stai, am, Pasează-mi, pasează-mi 25 cinci, marosine S-am spus eu că n-ai? Haide! Haide că sunt curioasă să văd ce ai ieșit din poza aia pe buturugă Hai, hai! Merg spre camera obscură Vezi, Iorgule, vezi să nu tor fixatorul peste revelator la fixaj a prins lumina galbenă Da, da, vezi să nu ameste apele Ispravizi cu sfaturile invidioșilor A, domnul Golcea, unde ai fost, domnule? Numai dumna ta nu tragi din cășulă? Să le Duduie, ce să fac? Mi-e teamă de Oh, Strașnică e dacă și pe moldoveanul nu pune la înșiarcare eu mă duc atunci să văd dacă-i pregătită masa ah, Ne-a nebunit pe toți, ca un păianjen În pânza lui, mai bine zis, a ei ne prindem toți păi Dacă sunteți muște, vă prinde păianjenul Muște, nu vezi că și Iorgu Zăvoianu Care de nu se prinde cu una, cu două N-am dreptate, mirce. Ai dreptate, Floareș Ne prindem în pânza care și Dar nimeni nu se apropie de dânsa. Ca musca. Nici musca nu se apropie de păianjen. vine păianjenul la musca. Și e vai de muscă. Dar și când o trece pasărea prin pânză, ia și pânza și muștere moarte. A, vrei să zici că tu ești pasărea? Ha? Nu se știe. A, hai, fușcă că te lauzi. Nu m-am lăudat niciodată, dragul meu. Dacă ar fi să te crede... E silă de oameni ăștia care nu pot vedea o femeie fără să lase să se înțeleagă că... Știu pe unul care se lăuda așa și nici nu o cunoștea pe victima Da, cine era? Tu Eu? E, hai, hai, nu te mai prefaci dragii mei, dragii mei, mi se pare că femeia asta nici nu merită să le certăm pentru dânsa Pentru ce? Pentru că toată lumea știe cine e Dumneata știi? Pe cum să nu? Toată lumea știe atâtea despre aventurile ei mm. N-am auzit e, Crezi sau nu, domnule Mircea Florini. Mie puțin îmi pasă Mie însă îmi pasă, pentru că e necinstit ce faci De ce? Dacă nu e nimic, n-ai dreptul să vorbești Și dacă e ceva, cu atât mai puțin trebuie să vorbești Dar tu ce ai de-o așa la inima? Drept să spun, nu știu pentru ce Nu știu, așa, e. că te interesează Dar ce-a făcut femeia asta ca să merite ușurința cu care vorbiți despre ea? Ce-a făcut? S-a maritat Bun Bărbatul ei a murit după o lună Bărbatul ei, pe câte știu, nu era ușă de biserică Dar de ce a murit, nu trebuie? Nu mă interesează De uite să spun eu, din cauza ușurinței ei La dona e mobile A, a trecut a, de la unul a, la altul ca fulgul zbor Aici o fi văzut înainte de a fi venit tu, era o nebunie Într-o seară mă la mine sus și trebuia să pe culoarul în care dă camera ei de-abia mă îndepărtasem Și aud că se deschide o ușă în urma mea Mă întorc, ce să văd? Încet, cu pantofi în mână Ieșea cineva de la dânsa Și-a pus pantofii jos și s-a prins țigara La lumina chibritului am văzut pe cine? N-avea grijă că nu te-am văzut pe tine Era un tip străin care a și plecat două zile după sosirea mea Ai, ai văzut domnule Mircean Florini? Minte! Asta cu chibrituți s-a întâmplat ție vreodată Pentru că un timp nu și-a prinde țigara în momentul când iese de la o femeie În condițiile de scrise. Dacă ți-aș arăta scrisorile care mi le-a scris? Da, bine, atunci te cred Da? Eh, poftim Uite teancul acesta Să văd una Na, nu, na, na, na, în mâna mea da, să văd plicul L-am rupt Le-ai rupt pe toate? Pe toate, pe toate Eu nu erau decât două Ah, pardon Uite unul uite. Vezi, ștampila E de aici Da, de asta dar arată însemnătura Poftim, poftim N-ai să înțelegi pentru că îi scărește cu un nume convențional da. Mirei Aha, Mira, Mirei, ce mai vrei? Îmi dai voie să-ți spun că ești un laș Cine? Dumneata Domnule, nu-ți permiți Ești un laș Corespondența de la femei nu se arată. Ascultă! E semnul celei mai mari încredere pe care ti-o dă. E o mișelie. E Asculta. o mișelie! Ascultă, domnule, îți dai seama ce ai spus? Domnilu. Da, ce o repet. E stul Gata, gata, gata. data! Bine că am despărțit oh. și că a plecat zignitul. <laughs> Ți-a plăcut? Da. Și pentru cine? Lasă-l, lasă că bine am făcut. Să se învețe minte. Ce credeți voi? Mircea florini, asta e turtă după ea. Nu se bagă, nu vorbește și deodată îi sare muștarul. Păi ah, Uite-l pe Iorgu Zăvoianu. Mm. Știți ce a fost pe aici? Am auzit ceva, dar în sfârșit. Trebuie să-mi povestiți ce s-a întâmplat. Dacă nu eram eu să-i țin pe amândoi, <laughs> ieșeau scântei. Stați, stați băiesc că astea sunt vorbe de clacă. Mm. Hai să mergem că ne-a noapte. noaptea. A? Mm, a, a, a, a. Domnul la film asta. Da. Hmm? Mm. N-aș fi să iasă atât de bine. Dumnezeu. Da, n-am avut soare deloc și de-asta e puțin neclar. Da, da, să știți eu, degeaba mă uit că tot nu mă pricep la fotografii. Doamna Amira Dăianu, da? îmi pare bine că te-am întâlnit singură. Da? Da. de ce, domnul Ișoară Te-am căutat, am fost și la dumneata sus. mai voiam să iei. Nu, te, te rog, mai stai. De ce, să-ți de urât? Bine, dar nu multe să-mi um... Nu cumva mă e confident într-o poveste de dragoste. Oh, nu, mie mi-a trecut vremea, dragoste. Da, așa. O să-mi treacă și mie, curând, curând. Ce trist trebuie să fie, nu? Mai ai vreme. Oh, când stai acolo, seara, n-o După ce ai închis ușa de două ori cu cheia, deschis altarul de la scrin și scot scrisorile din trecut legate cu panglicuța care și-a pierdut culoare mm? oh, Și eu le am mm -hmm. într-o panglicuță. La panglicuța mea e nouă. Când o văd, îmi pare bine. Numai când am să văd pălită de vreme Am să mă uit în oglindă Și am să-mi număr firele de păr alb <laughs> Dacă nu mă-i Nu-i frumos să vorbești așa Uite, de asta vreau să te găsesc da? Și să-ți spun Fata mea O, oh, oh, morală, să nu mă cerți Nu, nu te cer deloc, dar vreau să-ți spun că și um, Vorbesc prostit Multe nu? Da, se vede că dumneata de te-ai maritat, că erai prea serios. Când te-ai maritat prima oară, te-ai maritat mulțumită ușurinței cu a, care vorbești? Nu, nu, atunci eram proastă, proastă de tot. Și tot te a luat de răposat, de Da, din nenorocere. Și acum nu vrei să te mai măriți? Nu. Adică, nu știu. Dacă am să găsesc un băiat care să-mi placă. Băiatul ăla nu o să te ia, că o să-i fie frică, fată dragă. Păi dacă eu fi frică, înseamnă că nu mă iubește și nu l iau eu. Poate să te iubească și tot nu te ia pentru că, pentru că pare o fire frivolă. Ce curios. Știi ce spune lumea despre dumneata? Lumea. Lumea, adică doamna Dornea floare și Marosin, etc, Ei, da, etc. Da, da, da, cam asta a, e lumea cel puțin aici, da, în vacanță. Da, așa e lumea. Dacă am să mi schimb comportarea, crezi că o să vorbească altfel? Ce, lasă lumea să vorbească. Dar nu i te aprilești de vorbă. Până n-ar mai avea subiect de conversație. Eu nu zic să stai în cameră, nici să nu râzi dar, dar nu știu, dumneata parcă face într- tradins. Dacă îmi place să râd, să glumesc, să i dispun pe alții. Câteodată că te când te aud vorbind și și râzând așa. Cu toți roi în jurul dumnei tale De ce mă jude? Eu, eu, și alții judecă, tot ca mine Uite, ieri seara erai cu trei afară pe bancă Și le cântai niște cântece a, Ai auzit? Da, sigur, era sub asta mea Domnișoare, remiade Nu ești deloc serios Unul dintre, trei a spus? Știu, știu, știu nu mai repeta Dar vezi, vezi, când sunt trei Poți să spună ce le place e, Unul singur, dacă ar fi Ar fi altceva Ce îi face? Da, Bravo, asta e frumos Vezi că nu sunt cum crezi? <laughs> Îmi pare bine Știam că fondul dumii e bun și... Uite, de asta te sfătuiesc da. Schimbă-ți felul de a fi Bărbaților le place să roiască în jurul dumitale. Și pe urmă, nici nu știi cum râci și cum te cade corisez Mult în pas. pasă Să știu eu că sunt cum se cade de, Da, să știi și lumea cealaltă, crede-mă Nu pierzi nimic Eu nu pierd, dar ce câștigă lumea? Dacă câștigi dumneavoastră Uite... Uite să vii cu mine Am să-ți prezint un băiat bun Ești tânără, trebuie să te remăriți Nu, asta cu niciun preț, nu Am fost maritată mi de ajuns Asta pentru că erați nepotriviți Dar acum poți găsi pe cineva Poate, poate îmi vorbești din partea domnului Mircea Florini Da, nepotul din Italia Află că ar fi o achiziție nemaipomenită acest nepot al meu Cu toate că să știi, nu mi-am propus să fiu mijlocitoare Este un om extraordinar S-a ridicat prin propriile lui mijloace a tras din greu ca să facă liceul și facultatea pentru că și-a pierdut ambii părinți de mic mm. Toată lumea vorbește despre el ca despre un băiat de viitor să știi De o mare probitate morală și profesională De o excepțională drzenie și perseverență Acum se pregătește să susține lucrarea de doctorat mm. Da, cu toate că ți-am făcut acest portret în culori mai mult decât randafirii Subliniez nu pentru Mircea, am vrut să pledez Cred că nu are nevoie de ajutorul meu, nici de cum dar atunci de ce vorbești de măritiși? De obicei, fetele nemăritate ca dumneata Își fac un apostolat în viața să însoare pe alții Nu, nu, nu fac pentru alții ce n-am făcut pentru mine N-ai găsit sau n-ai vrut? Nu, n-am vrut Ca mine M-am măritat odată și gata Tot țin să te întreb De ce nu te-ai măritat niciodată? Am iubit și eu odată pe cineva, da N-a putut să mă ia, nu vroia tata El s-a însurat, dar eu n-am vrut să mă mai mărit pe urmă? Pe urmă. Asta e. Cum mai atât? Cum toată viața dumii este în... Asta e? Exact. Și l-a iubit? L-am iubit. N-ai idee ce simpatică mi-ești. <laughs> Pentru că am iubit? Dumneata nu vrei să mă iubești? Nu, nu e vorba de mine. E vorba de dumneata. Și-ți pare rău? Da, acum da. Că nu te-ai măritat, sigur. El s-a însurat, s-a dus, s-a mutat... Eu am rămas singură oh. Anii pe care nu i mai mărturisești Îți șoptezi la oreche că ți-ai pierdut timpul Și viața trece Zilele trec Da, e simplă și, și tristă viața ta Atât de tristă Este asta îți spun, nu pierde vremea Nu pierde vremea, să nu încerci să pari altfel de cum ești Ești tânără, frumoasă, crede-mă, fetița mea O viață are omul Și îi e dată să o trăiască Dar Ce vreau să spun eu și ce am ajuns să vorbim -e Lasă, lasă, că am priceput Îți mulțumesc Vă să zic că lumea mă vorbește de rău, da? Mm -hmm. Rău de tot, rău de tot. Ah, Uite pe nepotul meu Ce e Mircea? Mi s-a spus că mă caută domnul Iorbu Zevoian Nu e aici, poate că vine Dacă ți-a spus că vine, așteaptă-l da. Domnul Florini Vreau să-ți vorbesc da. <laughs> Știu ce e Domnul Iorgu Zăvoianu vrea să-ți povestească de ce nu s-a însurat el niciodată Cu altă treabă n-am Ar trebui să-mi aduc aminte de trecut și nu-mi place Prea lung Domnule Florini, vreau să-ți spun... Nu, nu, rămâneți aici, plecăm noi amândouă Eu mă duc cu domnișoarea Eremia de să ne plimbăm prin grădină Hai, domnule Da. Știu tot ce s-a petrecut mi am povestit prietenii din tale din noi. Prietenii mei Așa ne-am obișnuit să-i numim pe oamenii cu care ne vedem toată ziua Da, scuze nu cer Nu e nevoie să cer nici dumneata și nici el Atunci? Vă voi împăca eu spunem te rog, un singur lucru Revolta dumneitale a fost pricinuită de un sentiment Sau numai ca să știe de însa că ei luat apărarea? Doresc ca incidentul să fie închis și ea să nu afle nimic Foarte bine Îi spuneam și lui Marosina din Iauri când vorbești o femeie de rău, înseamnă că nu te-a vrut Când nu vorbești nici de bine, nici de rău, înseamnă că te lasă rece Când însă iei apărarea față de cei care o bârfesc, înseamnă că o iubești Cum? O iubești? S-o iubesc? Da O iubești? Nu știu dacă o iubesc În orice caz nu înțeleg de ce te amestești dumneata într-un sentiment care nu te privește Iartă-mă, îmi pare rău atunci nu mai avem ce să ne spunem Domnule Iorgu Zăvoianu, iartă-mă, iartă-mă Sunt foarte tulburat Spune-mi, te rog Ce e Cât Câți ani ai, dacă nu te superi? 27 Dacă mă însăram la 30 Ai fi putut să fii copilul meu Te ascult cum l-aș asculta pe tata dacă ar mai trăi <laughs> Pe mine ascultă-mă ca pe un frate mai mare Sfaturile unui frate le poți urma sau nu Umbrei. Da, sfătuiește-mă ca pe un frate Te voi asculta ca pe un tata O cunoști pe Mira, Daianu? Ai I -i... mai auzit vreodată de ea? Știi câte se spun despre dânsa? Cei care spun nu pot fi crezuți Ați vorbit vreodată? Așa precum vorbești și dumneata O iubești? Hai că te întreb încă o Crede-mă, acum mă gândesc întâia oară O iubire tainică de ajuns să-ți puțin gelaticul și să prinde flacăra Știi că am mai fost maritată. Știu Și? Ai luat-o? Mă întrebe așa rapid încât Aș lua -o de... Domnule Mircea Florini, femeia asta îmi face impresia unei enigme A suferit mult și suferă Suferă, mi se pare Din pricina cu ei? Din pricina lumii Nu-ți gândări focul dacă nu ești sigur că o iubești O iubesc a din aur îmi venea să crăp capul aceluia Care o bajucurea. Să nu crezi că era gelozie Dar cine e ce face, care a fost viața ei de până acum Nu știu Să-ți spun Suferă de boala care e la modă Femeile vor să pară demimondene Mira Deianu s-a molipsit Și crede că este mai bine să pară o femeie Hai să-i zicem ușoară Decât să fie Ceea ce e în realitate O femeie cinstită Asta e părerea mea N-aș vrea să mă așal. Da. Se vorbesc mult, dar. dar nu pot spune temei pe ele. Uita ca vine. Domnișoare, Ișoare, s-a dus sus. M-am și singură pe afară. A, e pustiu de când au plecat cei mai mulți în excursie. Nu ați mai sprevit? Da, da, mi-ai Vorbeam cu domnul Mircea Florini care pleacă și îl rugam să transmită ceva la București. Vă las acum. Cu bine, domnule Florini. Cu bine, domnule Zăveanu. <coughs> Pleci și dumneata? Eu eu nu nu nu, nu plec. Adică a, da, da, plec. Am treabă, dar pleci mă întorc. Da. Deci pleci și dumneata? A început să plece toată lumea. Rămân singură. Doamnă, am fost așa de puțin timp împreună încât nu cred că lipsa mea o să Da, sigur că n-o să plâng, Nici nu o să ți aduc flori la gară. Dar vezi, ți se pare ciudat, nu? Mă vezi veselă totdeauna? Crezi că sunt așa de felul meu? Nu. No. Crezi că sunt ca fluturii care se nasc și mor în lumină, zburând din floare în floare? Mm, nu mm? cred că ești un fluture, dar un paianjen în pânza ah. căruia se prind toți bărbații care se apropie de dumneata. Vezi, vezi la asta nu m-am gândit așa. <laughs> da, un paianjen, da? cu picioare multe, multe de tot. Haț, o muscă. Haț alta Și țipă musca și păianjelul Haț Nu, nu, eu nu sunt rea Nici păianjelul nu e rău Se hrănește Vai de mine, vai, sunt așa de mică va crezi că mă hrănesc cu sânge de om? Nu, dar veselia pe care o arăți, dragostea da. de viață pe care o răspândești în jurul lumii E subtă din iubirea pe care ți-o arată bărbații Asta, da, da Nu mi s-a întâmplat încă să vorbesc cu un bărbat Fără să-mi spună că, că mă iubește Uite, uite, uite încă puțin și ești gata să caz la picioarele mele Să-mi spui că mor de dorul meu <hâ> Să știi că mă miră un singur lucru Dintre toți de aici, numai dumneata nu mai ai făcut curte A, Adică... Curte așa, să te ții toată ziua de mine să... da. e, Și deodată, pac Când cu gândul nu gândeam Văd că ai de gând să încep și dumneata o Spun că îmi pare rău, da? Mă miră Sau poate fiindcă pleci, vrei să-ți plătești tributul, da? Să știi că nu te zilesc, n-ai nevoie Îmi poți lăsa impresie bună și fără asta, poate chiar mai bună Mi-ar părea rău să-ți o stric De strica nu strici nimic Tocmai vorbeam și cu mătușa dumitale, adinea. Ați vorbit de mine? Da, i-am spus că ești serios că... Adică poate prea serios pentru vârsta dumitale <gântări> Unei femei tinere nu-i plac bărbații serioși e, Acum văd că nu ești serios De unde vezi? Ți-a fost deja să rămâi numai cu mine și să începi <gântări> Poate că aș fi avut de gând să încep Dar dumneata mi-ai tăiat avântul Atitudinea dumitale m-a Da, oprit. am pus bariera Așteptați, domnilor, trece trenul Da, da, da, da, tocmai ca un tren Rece și disprețuitoare ca un tren Ce trece nepăsător pe lângă cei care se uită în urma lui mm, Ești un vervă, mm. da? Mă compare odată cu un păian Genoată cu un tren ce trece, merge bine Ori se vede fiindcă vrei să pleci Când la tren Da, mm? <hî>? pentru că Pentru că mi-e grozab de greu Să mă despar de dumneata Eh. ha Hai, am pus bariera și vezi, tot ai trecut Imprudentule, nu te vâri în roțile vagoanelor? Când simt că va trebui să plec, să mă despar de locurile astea unde... Unde te-am cunoscut, unde te-am... Unde te-am cunoscut da. Simt în suflet zădărnicia vieții Când trebuie să-mi iau rămas bun de la dumneata Fără speranța de a ne revedea vreodată De ce ai de gând să mor? Poate nu mai vedem și în București Ai să mă primești? Să-ți facă o primire grandioasă Dar o cafea vei găsi întotdeauna <laughs> Când vine toată lumea Poți veni când nu e nimeni Dar atunci nu sunt nici eu Da, da, da, da, da. Vei găsi un ceas când Când să te pot găsi singura Și atunci încet În taină În amur. Amur, da Poate să pe Când da. nici nu vei bănui ce se petrece în mine Îți voi povesti toată suferința Pe care ți-o lasă în suflet Femeia care trece prin viața ta pustie Ce vrei? Ce vreau Nu înțelegi ce vreau ah, ah, ah, ba, da Da, dar trebuie să știi că mulți au vrut Da, au vrut să te iubească cum vreau să te iubesc eu, da Au vrut să iubești cum vreau să mă iubești pe mine Nu se poate Nu, nu, nu, nu vreau Nu mi-e frică de dumneavoastră, domnule Mircea Florini Zău, mi-e frică, nu te ce, supăra Da, Iartă-mă, iartă-mă, iartă-mă, doamna dar nu mi s-a întâmplat încă în viața mea să întâlnesc Să întâlnesc cu o ființă ca dumneata Atât de, atât de copilăroasă, atât de fermecătoare, atât de, de drăgălașă Uite, îmi vine să te iau în brațe și da. să fug cu dumneata Asta să nu o faci, că o să de amândoi <laughs> Sunt prea grea pentru astfel de exerciții <laughs> Când pleci? Da, voiam să plec mâine Plec astă seară Dar nu mă pot despărți de dumneata nici mâine și... Vrei să mă expediezi înainte De când mă hotărâsem Da, da, vreau, vreau eu Da, pentru dumneata nu, nu, Dumneata nu-mi place Nu-ți plac pentru că-ți vorbesc altfel De cum ți-au vorbit toți de până acum, da? Nu-ți plac pentru că-ți e frică să nu mă iubești, da? Ei bine, nu plec Nici nu aveam de gând să plec A fost o minciună da, vezi, vezi, așa sunteți toți Iubiți o femeie și prima oară când îi vorbiți Ați și mințit-o De ce ai mințit? De ce? Nu vreau să minți Dar pentru ce nu vrei să minți? Pentru că, pentru, pentru că vreau să pleci Da, vreau Bine, plec Dar să-mi spui unde și când te revad. Unde? Acasă la mine Când am să-ți scriu? Nu, da, n să-mi Eu plec de aici în 26 Dacă până la 10 septembrie nu primești nicio vorbă de la mine Atunci, atunci, no. doamne Africa. Atunci Atunci caută Nu împlinește n dați like, și în o piatră! Cine faci o piatră? Du-te și dansează cu fetele, nu ești aici, ca să bați pietre. Așa nu să ne înțelegem noi niciodată. N-am poftă să joc bavele. Ne facem datoria. Unde? La dans. da faci aș face aniversare aici la munte, că noi a tineri să fim la datorie, ca să aibă fetele cu cine se danseze. Hai. să lasă, că sunt alții. Alții? Alții vor să bate pietrele și stau fetele pe scaune, gate să adormă. După mine, copii. Da. da. Ta, ta, nu te să însest, domnule Mircea mm, Scuze-mă, nu Ai putea să-mi explici pentru ce ai dispărut în ultimele zile? Mm. Lucrez, lucrez Da, cum, și înainte lucrai și că aveai timp să stai de vorbă cu mine uh, Poate că altcineva te interesează mai mult, nu? A, ești anos, mă duc Vreau să dansez cu dumneavoastră, domnule Ce, se poate? Uh, da? Cu da, da, sigur Până se bâlbăie Marosin, facem un dans a, De ce nu? Hai, hai, hai, a, ce? hai. Da, da. ce-am auzit Mircea Florini De că vrei să ei? Pe cine? Pe cine? Pe Mira Dăianu De ce nu e tu? Mi-a trecut vremea De când o cunoști, nu te mai vede nimeni Unde stai ascuns, a? Cu ea? Nu prea ne-am văzut a? Mircea să nu fii șmecher. Te-au văzut băieții cu ea. M-am plimbat. Îndată dracului, Dată dracului. Dar să știi că e combinată cu prea mulți. Crezi că e adevărat? Pe de ce n-ar fi? Dragă Marocină, nu vine să cred. Dar da, tu, tu, tu n-ai nimic cu ea? Nu mă cunoști? Lasă, lasă, lasă, lasă, așa spun toți ca să lase să se înțeleagă că e ceva, dar nu pot să spună Nu fac parte din categoria asta Lasă, adevăr e că îți place vă place mă? la toți? Voi ați luat o nevastă ce? Pe cine? Pe asta? Credeți ce am mâncat lauri? te mi să bârfești, de altfel aici în stațiunea asta Dragă de Mira, Dăianu da vorbesc cu tine Pentru că nu vreau să te las să faci o prostie Îți mulțumesc Dar ce ai de așa de înțepat? Nimic -ni, ha, spune -mi. Nu, a, spune Tu ai fost la ea? Nu Uite, Vezi cum e lumea Floare, se jura că te-a văzut de 5 ori și noaptea de la ea come come Nu, n-am fost, e bine? Da, exact E, teribile așa, domnilor, teribile am lumea, domnule am Nu las omul să trăiască forțe noi Să începem iar da? Iar mă pisează Iorgu mm. Da Mă duc la dans Dute, dute, dute, fă datoria Ce nou, domnule Mircea Florini mm. Nu se poate Dacă nu-l găsim pe Marosin aici Treacă meargă, dar așa e imposibil Da, mi-a spus câte ceva despre Una, despre He, alta Să auzi Nu ști cât sufără Ion, vreau zăboiană. Mhm, uh -huh. așa. Știam eu că nimerez la țanc. Da. O femeie pe care o iubești ca ochii din cap, care te-a mețit, care te-a smintit, care te aduce în halul ăsta în care m-a adus pe mine. Uite, uite, uite, uite, nici nu pot să mai lucrez, nu pot. Mă să citesc că îmi fug din fața ochilor. După câteva pagini îmi dau seama că citesc degeaba. Trebuie să revin să mă scol, umblu prin casă, ies, vin înapoi. Și ea, ea umblă cu toți Nu alege Nu alege? Sigur Crezi că e o femeie cum se cade? Te apropii de ea și auzi apoi că e o femeie ușoară Vrei să dai înapoi? Se poate Începi să o iubești și s-a isprăvit Uite-te, uite-te cât sunt în jurul ei Dăm mâna De ce? De ce tremuri? Eu pentru că? Pentru că... Pentru că... Pentru că... Uite-o că vine Am venit să te iau, domnule Mircea Florin Vii? Uh, nu Îți mulțumesc de, Poftim Eu îl invit și el pleacă Ce fi cu băiatul ăsta de se poartă așa cu mine? De ce ne întrebe noi? Dumneata de, de ce nu vorbești cu el? Întreabă-l da, Crezi că poți? Îți-o spunea la Nu știu ce se petrece în creierul lui Un timp m-a căutat în fiecare zi Și, și de-o zi, două s-a făcut nevăzut Ce păcat că nu-i om de înțeles Înainte toată ziua mă căutat, stătea cu mine Când am spus că vreau să vin să-l văd, nu m-a lăsat să știi că e un băiat bun Ce crezi că a făcut? A pândit pe culoar să vadă dacă vine cineva la mine Noaptea Zău că ai avut dreptate când mi-ai spus că lumea mă crede foarte rar Adică îmi rău pentru că Pentru că acum nu mai are de ce să-mi Vrei să-l aduc aici? crezi că... Să-i spui dumneavoastră Crezi că vine? Nu, nu, nu, e ca un sălbat Și pe urmă nu vreau să-l mai văd Dumneata, știi că am plâns toată ziua de ieri? Ah. Da, nu, nu se vede? Nu vreau să vadă și el că am plâns. Vreau să fac pe indiferent. Oh, te pomenești că o să o facă și el pe indiferentul. Uh, domnule Florini, eu l-am rugat, pe domnul Iorgu Zevoianu, să te cheme la mine. Pentru că aș vrea să-mi explic ceva. Uh, ce înseamnă purtarea asta în Italia? Purtarea firească a unui om care a fost tratat cu indiferență. De deci, ce? Cred că n-ai fost tratat cu indiferență de mine când ți-am îngăduit să te plimbi cu mine în fiecare zi, în văzul tuturor. Da? și știi că-ți așteaptă acest prilej. Ce folos da? că nu ai răspuns niciodată la întrebările mele? Dar cred mai întâi că nu tot ce spuneai avea nevoie de răspuns. Și, de fapt, de fapt nici nu aveam ce să răspund. Când nu-ți cădea bine, ai considerat mai inimerit să taci. Păi, mi ai vorbit de căsătorie. Da. Și mi-ai răspuns vreodată? Ți-am spus să așteptăm. Ne cunoaștem mai de 2-3 săptămâni și gata, gata, ne luăm. Căsătoria după mine e mai serioasă, nu cum o crezi, Nata. Am fost măritată și știu. Știi, Dumneata, câți mi-au propus mie așa, așa întreagă, să mă de nevastă? Da, da, toți curtezanii Oh, ah, Oia n-au nevoie. Oia ca fluturii care roiesc în jurul lămpii. Nu iau în serios. Dar de ce n-ai făcut și cu mine tot așa? Mi-era teamă să nu te îndepartez. Acum e de să mai vorbim. Între noi s-a terminat tot. Foarte bine. Da, îmi pare bine că am avut măcar această explicație. Sunt cu conștiința împăcată. Să știi că mi-ești cu desăvârșire, indiferent. Bine. Da. Dar și nu mai fumat, dacă îți face rău. Ah, ce om, ce om. N-am văzut un om așa de nederetnic ca ta. Asta poți să o spui că ai cunoscut destui. Ai dreptate. Să știi că atunci când îi spuneam să nu mai fumeze, să lăsa de tutun. Știi cât de mult m-ai făcut să sufăr? Cum mi-ai otrăvit viața? Și acum, la despărțire, vii să mărturisești ceea ce bănuiam numai. Oți mulțumesc, ești un înger. Măcar știu că n-am ce regreta. Ce prostie era să fac. Să te iau de nevastă, să-ți dau numele meu, viața mea și, în schimb, să-mi pătezi numele, să-mi otrăvești viața. Și mi-ai spus totul abia acum. Florini, nu vreau să fie norocit din pricina mea. Am glumit, am crezut că am să atâț în dumneata rezerva de dragoste care mai dormea. A, nu, nu, nu. Parcă mă despar de două ori și eu te uresc, te uresc, pentru că mi-ai luat ce am avut mai bun, mai sfânt în suflet. Domnule Mircea, lasă-mă! Dragostea mea ucis-o, mi-ai ucis-o pentru totdeauna, voi fi și eu un oarecare, un număr de ordine de pe lista dumitare Dar nu e adevărat. Mai e adevărat. Nu, nu e, nu e și mă revolt. Eu credeam că glumești și că ai glumit întotdeauna Câteam că te-ai de mine din pricina nepăsării pe care ți-o arătam Vrei să știi ceva? Săptămâna trecută era să mă bat pentru dumneata Era să pălmuiesc un individ care vorbea urât despre dumneata Nu am știut Am aflat că individul acela e iubitul dumii tale. Iubitul meu? Era să te bați cu iubitul meu, da atunci dumneavoastră te bați cu morle de vânt Don Quixote, da? Și cine era domnul? Ce contează? Cum ce contează? Află că pentru mine contează Ce te uiți așa în ochii mei? Ce? Serile trecute venea mereu cineva în camera dumii L-a văzut cineva când își aprindea țigana Domnule Mircio află. Și mai știu și altele Când erai măritată ți-ai ucis sosul din pricina vieții pe care o luceai Apoi ai avut o listă întreagă de curtezan Listă care e pe buzele tuturor Știai lucrurile astea de mult Da. Dar și totuși te-ai plimbat cu mine, da? Ai mai văzut pe cineva plimbându-se așa în doi cu mine? Ziua nu, dar noaptea n-am fost împreună. De-aia nici nu voiai să ne vedem seara, că te fereai. Am auzit tot. Dar nu ne-am întâlnit seara pentru că... Pentru că nu se cade. Nu te întâlnești seara, dar primești noaptea. Noaptea? Pe cine? Știu eu. Și dumneata știți. Cine a fost la mine noaptea? Da, ce contează? Destul, destul. Știam că... La mânie și la dragoste omul spune multe, fără să gândească, de la dumneata e curată nebunie. Nu, nu, nu, nu, nu, nu mai pot asculta, nu înțeleg ce te-a îndreptățit pe dumneata să treci peste margine nebunii cuvinte. Da, poate că sunt eu de vină, nu știu, dar oricum când zici că iubești, să știi că nu vorbești așa unei femei. Nu pleca, te rog, te... Dar nu pleca, ce, ce mai vrei, ce mai vrei? Ascultă-mă un minut. Plec imediat. Mă duc sus și îmi fac bagajele. Stai ești liber! Dar înainte de a pleca, vreau să-ți vorbesc, să clarificăm ceva. Ce e deprisos să mai insist? Tu, te aproape, două sunt obosită. Dar vreau să-ți vorbesc! Da, povestea cu plecarea. Plecarea, da? Plecarea e cea mai nouă invenție a Dar nu e adevărat. Sunt hotărât să plec. Da. Ce tren pleacă la ora asta, domnule Florin? Ce tren? Nu știu, de dimineață. Stai jos. Stai jos. Da. Tu ce mi-ai spus în seara asta? Tot. Mai bine zis în noaptea asta, să știi că le-am considerat copilării, da. Dar e vorba de un copil obraznic. Cădeamnă că nu mă mai cauți, mă eviți din, din pricina comportării mele. Poate mai rece, dar mai distante față de dumneata, dacă, dacă știam că judeci atitudinea mea față de alții. Nici deci nu mai discutam. Te asigur că toate astea nu sunt decât minciuni. Sau tot mai crezi? Nu, Cu nu mai crezi. Dar nici nu mai știu omul cum se poartă Cu mine n ce să știi Dacă aș primi Să fiu soția dumii Mira Nu, stai, stai, stai Am spus dacă aș primi Dacă e o nuanță Vrei, vrei să fii soția mea no, Nu mă lua așa de repede Crezi că e suficient ce ai făcut Ca să fiu sigură de, de dragostea ta am bănuit-o Am, am dorit-o atunci, atunci, de ce m-ai chinuit în halu ăsta? De ce nu mi-ai spus nimic? Când era să-ți spun? Când? De aproape două zile mă ocolești Aseară voiam să-ți trimit un bilețel Era teamă că încape pe mâna altcuiva cum sunt prieteni noștri amatori de senzații? Mira, mira, lasă glumele, mira Toată vremea glumești Cum vrei să am încredere în spusele dumneavoastră? Când la fiecare vorbă îmi răspunzi cu o ușurință care, care mă scoate din fire Cum vrei să vorbească cineva cu dumneavoastră? Orice aș spune, tu nu înțelegi Sau te faci că nu înțelegi Sau, sau, sau principi pe alături Vorbește lămurit și te înțeleg, da? Dar ce vrei să-ți răspund? Să-ți spun, da... Da, da, mi-e că accept prea repede Să spun, nu Nu, nu mă lasă inima Mira, nu, mira nu, nu, nu, nu, nu, așa Nu, am fi noi în secolul vitezi, dar nici așa Nu, stai acolo jos să vorbesc Nu, nu, acolo, acolo mai departe Da, a, a, așa. da, așa Vrei cu orice preț să fiu soția ta? Tu nu? Acum eu întreb, tu să răspunzi Vrei să fiu soția ta? Crezi că e plăcut să fii soția unui om gelos, bănuitor, care în orice clipă e gata să facă scandal? Mira, da? mira mă schimb. Da? Când vei fi a mea, în casa mea, în casa noastră, nu o să mai am nicio grijă. Bănuiala mea nu s-a născut decât din dragoste. Dar nu-i de ajuns. Când doi oameni se hotărăsc să-și lege viața, trebuie ceva serios, ceva care să întărească legăturile dintre ei. Spunem orice și cred. Mă iubii oricât, chiar dacă. Dacă ți-ar spune adevărul? Oricum, orice mi spune de deprisos. Nu mă mai pot despărți de tine, nu știu. Totuși ești, ești o femeie primejdioasă. Am pătruns oare în taina vieții tale. Taina vieții mele. Oricum ar fi viața ta. Cum vrei să mă mai despărți de tine când în sfârșit te-am cunoscut așa cum ești? Și mâine? Și mâine și totdeauna. Numai să vrei și ești soția mea. Înțelegi? Înțelegi cât de puternică mi-e dragostea dacă trec peste orice și calc în picioare sufletul meu, ambiția mea Dacă nu mă îngrijorează, ce se va șopti în jurul nostru? De fapt, am văzut de mult că nu știi ce vrei, că m-ai judecat Îi crezi pe toți Mira Ești primul bărbat alături de care mă prins zorile Nici soțul meu nu s-a bucurat de acest privilegiu Nu glumi, Mira Și nu mă gândesc O să-ți se pare ciudat după ce ai auzit atâtea despre mine Știi cum s-a făcut căsătoria mea? L-ai cunoscut pe omul cu care n-am avut comun decât numele Nu l-am iubit A fost o căsătorie aranjată Da, din interes m am împotrivit, da Dar am fost silită de să Mă căsătoresc cu un om mult mai în vârstă Dar da, bogat pe care l-am văzut întâia oară la logodnă Și a doua oară la Nuntă Când am sosit în casa Care trebuia să ne depostească prima noapte M-am încuiat în cameră De acum eu eram stăpână Tata n-avea cum să-mi poruncească a doua seară același lucru și a treia seară și mereu drumul a fost închis până când... până când a încetat cu rugămințile și s-a mulțumit să se aleagă din căsătoria noastră cu bani. După lună de căsătorie, a murit. Din pricina vieții pe care o dusese, nimic nu mai era sănătos în el. Dacă n-a intrat niciodată în camera mea, în schimb eu am intrat între alui lui și l-am îngrișit până când a închis ochii. Păi a trecut un timp și m am făcut apariția în lume Am început să râd, să petrec, să glumesc Ca și celelalte femei măritate Voiam să cunosc viața Dar eram hotărâtă să mă respect Chiar dacă aparent eram a tuturor În sufletul meu păstraam o dragoste neprihănită Pentru acela care îmi va fi drag Eram cu toată lumea Dar eram singură Și în singurătatea mea Făuream un vis Ce a început să se întrupeze în ziua când te-am întâlnit Am fost nedrept Iartă-mă, Mira. Dragul meu Dar pentru lume sunt tot aceiași de până acum m? Ce te faci cu lume? Ce-mi pasă mie de lume Dacă în sufletul meu Ești așa cum ești O, dragul meu Draga mea Îți dai seama că mă compromiți? Cum? Uite Uite, au răsărit soarele Da Cine ce înseamnă asta? Am petrecut noaptea împreună. Ce o să se spună despre mine? Ridică perdelele, lasă să intre lumină. Și n-au decât să spună orice. Ei vom despre Se face ziua, Mircea. S-a făcut ziua în sfârșit și în sufletul meu. Ați ascultat Păianjenul de de AD Hertz, adaptare radiofonică de Manoil Engel Distribuția a fost următoarea Iorgu Zăvoianu, George Constantin Mira Dăianu, Valeria Seciu Doamna Dornea, Liliana Tomescu, artistă emerită Domnul Dornea, Sorin Gheorghiu Doamna Marosin, Sibila Oarcea Domnul Marosin, Ion Marinescu Doamna Eremiade Iliana Stana Ionescu Floareș Nicolae Pomoje Mircea Dan Condurache Cârjan Mihai Dobre Gorcea Dinu Ianculescu Asistența tehnică Tatiana Șerban și Florica Dănescu Regia de studio Crânguța Manea Regia muzicală Timuș Alexandrescu Regia tehnică Inginer George Buican Regia artistică Constantin din Ischiotul